Horten badale gauzpio bat, lehenengualdi egin direla jaizkibel kompainiarekiko. Bain bat jendia urbildu, bain bat jendia gauzak eskeni, doainik eman, babesa, herrilan esan nahi dut orduan, gure hori da izugarri Eta oso nabaria da, kenioiek oso nabariak dira. hori mitzitza jasendotua da, gozen no, zu no, da. da. eta herritika nateko da konponbidea bidea Bion, lagundu behar du. Jaizkibel konpainia bezala ezindu hau bideratu. Gugarelako parte bat implikatua. Hordun hau konpontzeko udala da egin behar duna. Zen udala da, herri honetan arazona guzia da dakagul alarde bate bat zila, lapurtua. Hordun, ealarde hori bueltatu behar du herri Eta horretako jarribar diren medio guztiak hori konpontzeko. Eta horbarruan gero e, guz hartuko gineateke, meni hon hori hitz eginez eta bilatuz espazioak eta udala izan behar du hori dena biratu behar duna. Eusko jaularitzak eintxoen inkesta hori, e, men e, zeiritzia zaukan gatazkaren inguruan, gehiengo alkarbizitzaren alde dago, hori garbi dago. Ordun beste gauza da nola konpondu? horretara iristeko pues behar dira subiak, eta instituzio bezala, gertuko instituzio bezala, udaletxea legez badu bete beharra neurriak hartzeko berdintasunai begira, baina nare gehiago bererriko elkarbizitza edo gatazka baten horren elkarbizitza subiak e, sustatzea aldera, ez? Eta hori ateribar du, hori da lidergo instituzionala, errebindikatzen duguna, eta falta dena momentu honetan, ez? Eta bueno, a ber, a ber, e, hori garai berria gaude, hemen euskal herri osoan, eta herrian baita baitare hori nabaitu bar da, eta... Mark Llonoki Hondsatzi. Zer gaitzik yes. hartu duen? Yes. Da kontaktuari diputazio yes. berriaren. Hemen dago herrikoa da, herrian, bueno, herrikoa ez da, herrian bizi da ta suposatzen dutengoa da familiakin eguna ondo pasatzen. Suposatzen dut. Bera, Ider Mendoza, Cristina Uriarte, herrikoa dira, baina ikusten dezute hemen ez daudela.